при багатьох течіях про життя. Одночасно ж і самі сутінки з відхідного дня зостаються за високими і вузькими вікнами. Повільно рухається отець Севастіан, часом вимовляючи молитву зовсім притишено, ніби в особистій зустрічі з давно знайомим янголом, кого бачить тільки він, і окрім ніхто в церкві. Тому зовсім інтимна і довірлива говірка нагадує туркотливість постарілого птаха, та й борідка, обітнутий клиник, побіліла по-голубиному. Хор – невеличкий гурток на невисокому крилосі при корогві, під орудою чорноодежного літнього регента з широкою лисиною. Від його окулярів, поблизькоючого скельцями пенсне, звисає темний шнурочок. Часто прислухається керівник до камертоника, браного з нагрудної кишеньки, аби потім стишено вивести декілька тонів після чого раптом обома руками подає знак «поспівати». І виголоси виходять дружно і душевно, від щирої повзятости виконувати вірно по нотах, держаних перед очима. Звечірні завжди найлюбіша втішність і умиротворення навіюються для Марти. Переживаючи молитовні смутки співів, як свої власні, найглибші, вона відтворювала з ними в настроях також яснистий спокій, часто згадуваний з її ранніх років, особливо у пору, коли з подруженьками ходила знаходити проліски на полянах підміського парку, бо тоді якраз почала незмінно відвідувати відправи в церковці на відході суботнього дня. Як завжди стояла осторонь при стіні справа, під самим високим, але вузьким вікном, з шибками кольорованого скла і вслухалася в печальні суголосся, незасереджено глядачи вперед і трохи навскоси, до ласкавої просвітлости на золототмальованій царській брамі. В нечіткий півзір боковий показалася їй новоприхідна чоловіча постать, із найлегшого повороту голови наліво відзначена – то Аркадій. З недавнього настирливий залицяльник, про кого ходили кислі чутки. На його зальоти вона поставилася з приморожуючою холодністю, без відрази, просто була байдужа до його зачіпливої мови. Помітивши його, відвертається знову до свого звичного душевного стану, в зосередженні для співу і молитовної промовності священника, освітленого згори. Від панікадила, рухався перед барвними образами, і передрізбленими позолоті колонками іконостасу. А таке дивувало і трішки досадувало тільки одно. Чого конструктор став так близько до неї, віддаля від більшості молящих, зосереджених середині храму? Чудування наростало, бо сусід її зробився її тінню. Вона хрестилася, і він теж. Навіть не один раз, як вона, а тричі. Ставала вона навколішки, Зразу ж він собі і перебував так досить довго, після того, як вона вставала. Непомітно поглянула на його обличчя і вразилася від виразу болісного замислення аж до видимої примученості, як буває в час дійсного каяття. При сильно стиснутих устах і напружено піднятій брові стіннєвої щоки. Мимовільно вдайдалося, то грішна душа вже охоплена, хоч не споглядимо, адською огненністю, кругом схожої на кущів'я. Терпить щира каяття, можливо, вже безсильне, і тому потрібна допомога. В напрямок успіху нехай невелика навіть однією заохотою і підтримкою в мові. Співчуття і жалість заходять на серці Марти замість недавньої зневаги, а властиво не тільки її однієї, бо примішувалося тоді почуття вдоволеності від того, що все ж таки приваблює настирливого зальотника, жіноча краса її, Марти, коли аж так добивається прихильності, дужче, ніж коли впадав коло других. Вона належала до особистостей, хто чекають на зачарованих здобутників, не звикнувши робити кроку на зустріч. Їм не властивого, принаймні на початках близького знайомства. Нехід до такого кроку засвоїлася з ранніх років, як до нетактовності, бо так бачили старші в її оточенні. Тому в наполегливих приступах Аркадія вона не відзначала собі чогось надто незвичайного. Проте відразу спричинювала нехіть При чутках про його вітрогонщину сама хвацька маніра селадонства.